Och välkomna till Fyrkantningen <laughs> Hej hey. Ja, tjena Välkomna igen, kära folk <laughs> Kära folk Trevligt att ni vill um, Fira Halloween med oss nu när vi sitter här Och jag försöker flytta på ett Tangentbord mitt upp i allting utåt. Spelar in den 31 oktober Ja, jag mm. funderar faktiskt på om jag ska Lägga ut det här um, I kväll redan så att man får den här bästa Halloween-känslan. Ja, i För ja, imorgon är ju en sån... Det är mellan Halloween och eh, allhelgorna. Mm. Skiten höll jag på att säga, men allhelgorna. Mm. Då känns det som att, okej, okay, men då får vi ju se till att få ut det här typ ikväll. Mm. mm. Uh, jag kände så här... Uh, jag har pratat lite om det här Halloween med mina elever i veckan. Mm. Och då var det en som hade snappat upp det här med alla helgonsnatt och alla helgona också. Mm. Och frågar vad är det? Och jag började prata och om sig med Men helgon, det är det här? Och um, vi tände ljus på kyrkagården. Och eleven sig och nickade. Och såg väldigt mm. intresserad ut. Och sen sa Oh, so you mean this is a dead... Fan, också nu blev det fel. <laughs> so you mean this is the day of the dead? Ja. Bara, ja. Det... Ja. Nästan Nej, det är ju mer minnesdag eh, <laughs> ja. mm. Jag bara tänkte att fan det blir fel vad man har gjort Ja, jo, men så är det ju nej, ja, Vi pratade om det i våran klass också idag De tyckte det var, var intressant så. Och så frågade jag, är det någon här som ska tända ljus? nej <laughs> <laughs> Det var så jävla bra svar på min fråga <laughs> Nej, nej. <laughs> precis ja, Ska du tända ljus? Jag? Ja. Ja, det kommer jag säkert göra men jag ska på öl och mässan imorgon också ja. Så att jag... Nej men jag alltså, skulle tända ljus på grav idag, imorgon Jag kommer nog inte åka till någon grav Möjligtvis en minneslund Ja. Så, för mormor och morfar och sådär mm. Ja, det är ju fint Det brukar ju bli väldigt äh, Vackert, på man ändå säga Ja men det är ju det, och äh, lite högtidligt och Sådär mm. Så nej men jag vet inte, jag gillar det När det är hustigt mörkt och så... Ett ljus mitt i det här Inte av någon religiös anledning Jag gillar bara färgkombinationerna mm. Av mörker Jag har en orange. ny ljusstak också Som du kan tända ljus åt av bara helvete mm. En sån där som de kan brinna hela vägen ner i Utan ja. man liksom brinner upp Så man slipper slänga stumpar Det är ju rätt sjukt. Ja, faktiskt det För att det är, ibland är det fan jobbigt att få ur de här jävla stumparna Och mm. ljusstaken mm. Absolut så kan man göra som gryningspyromanen Som eh, la en eh, toalettrulle Som han la, som var runt ljuset Och så vira upp lite papper så, där, så när ljuset brinner ner Och sen så brinner skiten upp Ja Han satt inne nu igen såg jag ja. Det var en plusartikel som handlade om honom nu i veckan Okej okay. ja. Den har jag inte läst för jag har inte Någon plus ja. Prenumeration Nej men är det någonting du känner att du skulle vilja delge av senaste veckans spel och filmbravader? Eller? Uh, film. Mm. Jag har hyrt två filmer mm. på iTunes. Ska jag bara ta en snus här? Uh, ja. Uh, först och främst, uh, Aladin. Mm. Uh, och det har jag ju hört några kollegor prata om som de har väl sagt att den, den är bra, mm. men originalet är bättre. Och har väl absolut ingenting mer att säga om den. Nej. Den var bra. Tyckte att den var jävligt jäktad i början. Man ser att um, som den tecknade, mm. och det är det så länge sedan nu, så att nu pratar jag på om den. Det känns liksom som att den bygger upp lite karaktärer. Den visar vem hon den är, prinsessan Jasmine och man får reda på att hon bara vill därifrån och att hon inte får göra någonting och så. Mm. I den här så går det så snabbt så att nästan... Hon är redan utanför murarna då, om man säger det, i sin första scen. Okay. Så nu vet jag ju så här, ja, jag förstår varför bara för hon har stuckit därifrån. Mm. Men jag tänker då att om man inte har sett originalet så kan man nog tänka sig... Vem är det här? Och vad fan gör hon här? Men alltså, de, de har inte etablerat någon karaktär alls. Men har de gjort de här filmerna för att de som redan har sett de tecknade ska se om dem, eller? Ja, det blir ofrånkomligt så blir det väl så, tänker jag. Samtidigt som de får med sig de som är barn nu. Så mm. det blir ju en dubbelsmäll, så att säga. För det hade ju varit väldigt konstigt att se den för första gången, och så är det så där samtidigt mm. som... Jag har fått för mig att det känns osannolikt att någon ser alla din för första gången. Ja, jo. När de ser en remake av ja, den. Ja, det är klart. Så är det ju. Men jag eller tänker... live action eller vad man ska kalla ja. det. Uh, sen är han ju väldigt snygg gjord. ord. Mm. Uh, Will Smith fungerar jätte, jättebra som anden. Mm. Uh, är faktiskt behållningen tycker jag. Uh, det garvade jag faktiskt några gånger på riktigt. Ja. Så, uh, sen är ju, fungerar ju en karaktär som Jafar fungerar ju bättre som tecknad. Ja. Lite hur han agerade i vissa situationer kan jag tycka. Mm. Så egentligen har jag inte mer att säga om den här. Bra. Nej. Men sen så tittade jag på John Wick 3 också. Mm. Och de två första är ju action rakt igenom. Egentligen samma sak i båda filmerna. Men ändå oerhört, oerhört underhållande att titta på. Och det var precis samma sak med 3 an kan jag ja. säga. Jävligt häftig action. Och liksom säga att när en action-scen drar igång så sitter man bara och ler. <laughs> ja, fan, vad jag älskar sånt. Ja, så eh, bra. Mm, jag ska bara flytta på lite kablar här. Mm. Kör du så länge. Ja, eh, men framförallt, alltså, de, den fin som film skulle jag kunna tänka mig att säga är en sjua. Mm. Och det tycker jag de är allihop. De är ungefär lika bra. Sen eh, ska man väl ha med sig att du kommer absolut inte att få någonting nytt i den här. Nej. Utan det är samma sak en gång till. Han ska ta sig till ett mål och vägen dit är genom en massa andra människor. Sen är det med i för sig lite andra roliga karaktärer som man får hjälp av den här gången. Mm. Det kanske jag inte upplevt riktigt på samma sätt tidigare. Så det var väl lite nytt då. Men liksom det är en sån strunt sak. Men det är en karaktär som har hundar i den här filmen. Och de hundarna är jävligt häftiga får jag säga. Hur hon, okay. an hur hon använder dem. Så mm. det, det var en cool scen. Så. Gött. Det är ja. härligt med sådana lite mer hjärndöda actionfilmer mm. som man bara kan åka med. Man behöver inte tänka så mycket. Nej, och det var så här jag hade besökt, mamma och pappa var här i helgen och så när de hade åkt hem så såg jag båda de här filmerna. Mm. Så det var perfekt en lördagkväll så när man eh, inser att jag, jag åker ingenstans nu eller jag ringer inte hit någon eller jag gör ingenting utan mm. ser jag på lite film själv. Så då var de två, de var väl roliga att se Båda mm. två faktiskt Gött. Men John Wick var ju lite bättre Ja men det kan jag tänka mig mm. Det är, sånt är lite roligare tycker jag Ja Och jag tycker det är roligt med Keanu Reeves också För det känns verkligen som uh, Han hade speed mm. uh, Gjorde inte så sådär supermycket Som blev i den klassen tror jag Matrix en, Ja men det det tog några år ah. Och sen kom Matrix Och så det tre sådana Sen nästan försvinner lite och gör någon samurai-film som liksom sen, ja, och nu känns han hetare än någonsin, ja. tycker jag. Det är de här John Wick-filmerna och det här spelet Cyberpunk 2077. Så det känns som att han lever nog ganska gött nu. Han mm. är ju så jävla trevlig också, tycker jag. Han verkar som i ja. alla fall. Han har gjort några intervjuer nu som man har fått lite sådär cred för också. Så mm. han verkar just nu spela sina kort bra. Mm. Nu fattas väl bara att han kommer ut som ett jävla svin vilken sekund som helst. Ja, hoppas inte. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Behöver inte fler sådana nu? Nej, Nej verkligen inte. Ja, men fan vad härligt. Mm. Och du, du köttar vidare med Borderlands 3. Eller det är vi väl båda två? Ja, det blir ju så att om man spelar på det här som heter Mayhem 3 då mm. var jag inne på lite förra veckan. Att Det är ju all, svårare fiender förstås. Men också väldigt mycket högre lootchanser mm. um, Så det regnar ju emellanåt uh, Legendaries. Så när vi spelade så fick vi ganska mycket ändå tycker jag. Ja, det tycker Men jag. då hade vi ett samslöst flyt tror jag. Mm. Jag vet inte fan vad det var som hände då för det Nej, det var riktigt bra. Ja, för det har varit de här uh, loot-ghosts som finns just nu. Det är ju lite Halloween-tema i Borderlands också. Mm. Så vissa fiender är infekterade av spöken- då finns det gula spöken som heter Loot Ghost. när jag har spelat själv så har jag inte fått något Legendary ifrån dem. Jag tror att vi fick ett Legendary varje gång. Ja, det fick sett. vi. Jävligt mycket. Så det, vi hade väl antingen flyt eller så är det lite större sannolikhet att det händer när man spelar två tillsammans kanske. Fienderna blir ju lite starkare när man kör flera stycken och det mm. blir väl loot chanserna också. Och sen har jag med mina sådana här tokens nu som jag får på min Guardian-level. Så jag har jag lagt ganska många sådana på så här högre drop rate nu också. Mm. Så jag tror att jag har 7,8% högre. Så det har nog gjort sitt lite också kanske. Mm. Men jag upplevde i alla fall, igår så uh, i det här Halloween-temat mm. så finns en speciell boss. Och ett av målen är att man ska döda den bossen 25 gånger. Uh, och eftersom det håller på ända till 4 december där, så det är ju inte ens en gång någon dagen, och det går rätt snabbt. Mm. Men jag hade alltså kört den på den här Mayhem 3. Och det hade gått ganska bra. Men igår kom det en uppdatering. Och de fina i, på den kartan som man är på i Halloween där. Uh, grymt mycket starkare. Mm. För det var så här, jag körde det en gång. Och så kom det upp så här, ah, vill du starta om? Uh, det finns en uppdatering. tänkte ah, jag, klicka klickar gärna göra det så uh, känner jag lite extra. Mm. Den här varvet jag kör och så kommer jag tillbaka och så gjorde mina vapen Mycket mindre skada Jag säger fan, vad är det det heter? Det heter nerf att de har Vad är det man säger? I en uppdatering och de försvagar grejerna så är det nerf Ja, det blir, de har ju gjort tvärtom Vad är det heter när det är tvärtom att de var... Om man gör någonting bättre till exempel Buff? Ja, de hade ju buffat alla fiender och bossen Okej okay. Så det blev så att jag känner att Det tog så lång tid mot vad jag hade gjort tidigare Så med M3 kommer jag inte köra med på den Ifall jag inte har någon med mig Nej, Det blev för drygt Ja men det jag förstår jag det, mm. det, Jag tycker de spelen kan vara att dryga i vissa ställen Och köra helt själv mm. Eller liksom så Jag lyckades så jag insåg så här att det finns så mycket Småspöken att skjuta på på den bossen Så man kan alltid få en sån här Ja, om man ligger nere för räkning Så kan man ju få en second window Om man dödar en fiende mm. Det fick jag alltid För det fanns så mycket små fiender Att skjuta på mm. Men ändå Det tog Säg att den har tagit tre minuter För mig att klara av Och den tog nog kanske Tio Lite mer Okej. Den här gången Och det blev Helt plötsligt ganska mycket mer Blev lite köttigt mm, Det blev det Så ja Långt svar på frågan Om jag köttar vidare i Borderlands 3 <laughs> Men ja Du då jag köpte ju den här Castlevania-samlingen som har släppts till lite olika plattformar. PS4, Xbox, Switch och Steam, tror jag. Så du får ju ett gäng Castlevania-spel för, vad är det, 200 spänn? Mm. Ettan, tvåan, trean till 98-bit, fyran till Super Nintendo, det är till Sega. Vad är det det heter? Det heter Bloodlines i USA ah. och New eller Next Generation här i Europa. Ja, Okej, okay. Bloodlines var faktiskt det jag kände igen. Mm. Men det är nog för att jag har sett lite videos på det. Ja. Och då är det väl amerikaner som har gjort dem helt enkelt. Ja, precis. Ja. Nej, men, vi kan väl lika gärna se att det är Castlevania Bloodlines. Det är väl ett lite coolare namn också än uh, The Next Generation. Mm, eller som Star det. Trek. Next Generation. Ja, nej, men det, det är sån tuntig undertitel. Ja, det kan jag hålla med om. Revenge. Ja, eller Resurrection känns... är också något sånt där skit. Ja, men alltså, då kan jag för köpa uh, att Resurrection ja, är ett, ett Castlevania-spel. Det skulle ändå kännas lite Castlevania jo, Även om jo. det är lite larvigt ja, det är the, hela next spelet, the next generation Känns ju inte alls som liksom Castlevania Nej. Det känns som de två inte passar ihop riktigt Nej, Vilket skulle det vara alltså, Visst nog för att det utspelar sig på 1800-tal Istället mm. för sent 600-tal Kurt 600 Belmont Ja men... <laughs> Det lägger ju komma en sån karaktär någon gång mm. om Konami får tummen ur det är mer spel Ja, det är en japan som råkar se Kurt Olson och så haha kort. Säger de och så använder de honom. <skratt> Kuruto! Kurto! Kurto Belmonto <skratt> Kurto Belmonto Men eh, jag tycker det var bra emulering på dem i alla fall. Så det är ju inte så att det stör Det är ju skönt att ligga och spela bärbart för jag köpte det till Switch. Mm. Jag hörde ett män komma. Ja. Är det sant? Ja. Ja, det är ju alltid så. Varför är det alltid så? För att jag är kräsan kanske. Ah. Nej, men jag nej, Det var inte så jag menar Jag bara att <laughs> ingenting kan bara gå bra någon gång. Det är så ju, klart som fan inte kan. Så det var riktat mer mot Konami än mot dig då. Ja, jag visst, för att eh, de satt sig mer på spelautomater och typ vad DIT och Pachinko-maskiner och sånt där nu. För att jag vet inte, de kände väl att det är onödigt att vara ett av eh, världens största spelföretag Eller mest kända i alla fall Från den gamla tiden och som gjorde bland de bästa spelserierna Och sen får för sig bara, nej men i det här Men jag körde igenom första Castlevania Det brukar inte vara några större problem så Men likt förbannat så Det händer ju när jag spelar på ett riktigt 9-8-bit Eftersom det kan vara kontaktytor som är lite kass Eller att man stöter till någonting och så Glitchar spelet ut mm. så att man bara så att det, he, så att det fastnar helt enkelt. Ja. Och det händer varenda gång som jag kommer till sista banan på Castlevania ja, 1 på den här syrt. samlingen. Och då kände jag väl att Nej men dra åt helvete skit i det här nu. Ja. Men går det att patcha bort. Ja, alltså det är väl om de skulle göra en uppdatering där de har en nyare rom. Mm. För rommen som det är baserat på. Är första liksom släppet okay. Som tydligen kan börja haka upp sig När det är för många sprites på en gång på skärmen För ofta till exempel I sådana gamla spel Om processorn i maskinen inte orkar med eller Vad fan det nu kan vara för något Datagrejs Så blir det ju slowdown Att det går i slow motion ja, litegrann det. Men det här spelet kukar ur direkt Tydligen Mm så att eh, emuleringen är väl så jävla bra Helt enkelt att det är som att spela på Ett Nintendo bit som kan hänga sig <laughs> Ungefär Annars, ja. Och jag kör ju inte med save states heller Så att jag får ju börja dem från början Gud. Och, eh, det känns... Men vad kan det ta Och ta dig dit 20-30 minuter Nej, 10 Så jävla snabbt Eller 10 okay. kanske Eller jag vet inte, vad är lång en speedrun det Kanske är längre, det känns som 10 minuter Med sig 15 ja. då Okej okay. Jo, jag tror det tar 20 minuter för mig tar ta mig igenom hela mm. det här spelet. Så säg 15 minuter då. Yes. Och det är inte lång tid, men det är fortfarande irriterande när man har tagit sig liksom till sista banan och man har ett bra flyt. Har inte dött den enda gången. Så... Är det en sån ton också? Ja. Jävlar, vad kul. Hela skiten fastnade. Jag har lagt, lagt upp ett klipp på våran Facebook. Ja, det har jag ju faktiskt sett. Mm. Så har det blivit. Mm. Alla gånger som jag försökte spela det jävla spelet Så jag gav upp och testade Bara kolla så att de andra funkade Om man säger mm. Sen får du ju med en bonus också Det är ju de japanska utgåvarna av de spelen Ja, det hörde jag idag på lunchen Och där var det faktiskt en diskussion Som jag nästan bara satt och lyssnade på Men det var att prata om att Säger den Tredje spelet mm. Är betydligt lättare Ja om man spelar den japanska versionen. Ja. Och det tycker vi var lite intressant. För hade vi överens om att det brukar vara det japanska spelet som är svårare. Mm. Ifall det finns en japansk och en västversion. Ja. Och eh, du uttryckte någonting i stil med att det är bara för att Konami i Europa och USA var röv hål. <laughs> det svarade så. Ja, ungefär så. <laughs> Ja, men de kunde ju få för sig att ändra stories I spel till exempel mm. Om man läser instruktionsboken till Metal Gear till exempel så har de ju ändrat Storyn totalt Att man ska ge sig på någon som heter General Katafi Någonstans i typ Mellanöstern Eller något sånt där Fast så är det ju inte så att, Eller Castlevania, där har de ju gjort Alla spel i serien är Uppföljare fram till Super Castlevania Ja mm. Och det stämmer ju inte heller. Nej. Först, eller om ja, man har väl gjort det till en prequel och döpt om eh, Ralph Belmont till eh, Trevor Belmont. Det har vi nog pratat om i vårt Castlevania avsnitt, men det gjorde vi bara en sån snabb liten Men det är länge sedan va. Ja det var väl 2014 eller någonting ja, sådär det, så det är ett tag sen. Mm. Men eh, jo. Så att, och sen de måste ändra lite stories och i Super Castlevania 4 så är ju text i början, om man väntar och kollar på liksom intro-filmen eller vad fan man ska kalla det, så står det att nu är det dags för Simon Belmont att ta upp piskan igen. Mm. Men det här är ju en remake på första spelet. Ja, ja. <laughs> så att ja, Då tänkte vi också att i USA och Europa så kunde man ju hyra spel. Ja. Det var förbjudet att hyra ut spel i Japan, okay. så att då kunde man, antingen så köpte de dem eller så hade de inte, mer eller mindre. Men här till exempel, när jag var barn så drog man ju till Q8 eller OK och kunde hyra Nintendo-spel för 50 spänn dygnet, mm. eller vad fan det kostade. Men det var på den tiden det inte var OK och Q8 barn. Nej, precis. Det var Q8 och OK. Ja, det var två helt olika ja. typer av bensinmackar. Den ena hade bensin och den hade diesel. Ja. Nej, det driver jag bara. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Så att, då tänkte väl eh, Konami av America att nej men inte fan ska man väl kunna klara spel bara av att man hyr ett dygn eller två. Så då gjorde de spelen svårare. Mm. Sen skulle det väl också vara det här spelet är ganska kort. Så det får vara jävligt svårt istället så vi kan sälja det för, för till full pris. Mm. Så Castlevania 3 i den amerikanska och eh, europeiska versionen är tycker jag ganska mycket svårare än... Den japanska versionen. Ja. Plus att de japanska versionerna är ju osensurerade. Mm. Man får se lite bubs och kors. Ungefär. Ja, det är lite religiösa tecken som togs bort i Europa. Mm. Och, ja. uh, framförallt i USA. Okej. Okay. Det var väl det, ja, det känsligaste. Mm. I Europa så tog man bort människor så fick man robotar istället för mm. att det tyskare är lite känsliga. <laughs> Tysk jävlar. Och så fick ingenting heta Ninja heller. Nej. Teenage Mutant Hero Turtles. Ja. Mm. Det är ju det jag är uppvuxen med. Det var ju jättekonstigt när det helt plötsligt tog Ninja Turtles. Ja, det är ju mer logiskt. Va, va, varför står det, det nu? Varför har det inte stått det tidigare? Ja, det kan man fråga sig. Nej, men så att det, det är väl det jag har kört som jag tänkte att vi ska kunna nämna. Och Castlevania är ju bra att spela under Halloween. Mm. Jag tycker i alla fall att de fyra första, eller alla Castlevania ger väl bra halloween feeling Men de är lite mer eerie. Jättemycket så här mossa och mörkt och mm. såna här grejer Som ändå ger en väldigt bra skräckkänsla ja. De känns ju också väldigt Hammer-filmaktiga. Tycker ju för sig om alla Castlevania-spel Men de första är ju en sån tydlig eh, Hommage till de gamla Hammerfilmerna ja. Och de, Hammer gjorde ju alltså Remakes för Universals monsterfilmer mm. Där med Christopher Lee som Dracula bland annat ja. Det gör de ju också sådana roliga referenser de har klarat första. Det är Christopher B och <laughs> Boris Karloffis. Okej, okay. och uh, Peter Cushion är med också. Är han det? Och, ja, i filmen alltså. Ja, i filmen. Om ja. han är inte med med tror jag i eftertexten till Peter Crusham. <laughs> det är lite för gult namnet. <laughs> uh, han är med i första Star Wars-filmen A New Hope. Det är han också. Uh, om ni inte vet vem det är så är det han som uh, känns som att han är lite chef för Wader på något sätt. Ja, han är, har i alla fall mycket att säga till om. Idag. Han är en Grand Muff. Stormuff. Stormuff. Stormuffen Cushing. en Tarkin. Fan, vad det här börjar börja kuka ur redan. Nej, för helvete. Det här är ju bra. <laughs> det här är bra skit. Men vi har gjort det här tidigare år. Men vi tänker vi gör det igen. Alltså... Ska vi hålla oss helt enkelt till spel som vi kan rekommendera för lite halloween mus Jag det hatar ordet mys, men nu mm. slankt över mig som en groda. Ja, men det är väl mysigt. Ja, <laughs> lite mys. Mys med gosis och gullis och finaste och så vidare. Mm. Och doftljus. Ja, varm mm. choklad. Uh, nu kan jag väl ändå säga då, uh, ett sånt spel som jag tycker passar perfekt- mm. Uh, som mycket väl kan ha nämnts förra året Men då tycker jag att det här är så pass roligt Att spela att jag tycker att vi gör det igen mm. uh, Det är ju spelet Antildone Ja uh, Jag tror att du har sett uh, uh, Någon av filmerna som spelar känns Väldigt, väldigt influerat av mm. Ungdomar åker till stuga Och the shit hit the fan Det blir katastrof <laughs> Bajset träffar fläkten Ja uh, Och så här är det ju en grupp, ungdomar där du är olika. Du får liksom kontrollera allihop. Mm. Uh, och uh, det är ju väldigt mycket såna här quick time events-liknande uh, saker. Mm. Uh, så det är, det är ju storyn som är det viktiga i, i det här spelet. Och den funkar faktiskt som sån spännande skräckis. Mm. Med lite överdrivna klyschor och sådär. Man känner igen mycket från skräckfilm om man har sett de här Cabin fever eller uh, eller fan är det så här alltså. Det är den filmen i alla fall. Ja. Men vad heter den? Den är när de åker till stugan och. Evil Dead, Evil Dead tack. Den typen. Mm. Stuga ut i skogen. Ja. Läskiga saker händer. Mm. Och det kukar ur. Ja, och eh, det som jag tycker är det roligaste med det här spelet är att eh, omspelningsvärdet är väldigt, väldigt högt. Mm. Du får göra olika eh, val hela tiden i stort sett. Och jag har verkligen känslan av att de har lyckats den här gången med att uh, um, det blir lite annorlunda mm. hur det än gör. Alltså karaktärer kan ju dö tidigt eller överleva och dö senare beroende på om du misslyckas eller ifall du lyckas. Mm. Uh, jag vet att det är ett sådant del. Jag spelade det här med släggen en gång i tiden. Uh, och när vi körde det den gången, då hamnade vi i en sån här situation där vi skulle gå in i ett mörkt, mörkt, hus Och det kan ju hända någonting hela tiden Och när jag öppnade dörren Så tittade jag på släggen och inte på kontrollen Och sa Det blir spännande det här Mm, sa han Och när jag tittar framåt så hoppar det fram en varg mm. Och så skulle man trycka på en knapp då snabbt mm. För att hinna ja, Anta, antar jag, slå till den Och döda den Men jag missade ju den Men vargen bara stannade och nosade så här istället Och sen sprang den iväg mm. Och sen fick vi hjälpa den här okay. Så Okej Så det är en sån sak där man Tänker att den här ska man naturligtvis döda Ja För det är en farlig varg Och gör man det Så kanske man aldrig får reda på att den egentligen är snäll Okej okay. liksom, Lite sådana där grejer Så jag tycker att de har skött väldigt, väldigt snyggt Mm, roligt Ja, och sen kan jag ge försäljs då om man verkligen, verkligen inte gillar att, gillar att peppra på knappar eller trycka på en knapp i precis rätt sekund för att klara ett hopp mm. sådär, då är nog inte det här spelet för dig. Då ska jag nog inte köra detta. Nej. Men du kan tänka dig jag tycker att det är lite skillnad när det är helt uppenbart att det spel bygger på QuickTime Events mm. än när det slängs in Ja, det, det funkar ju Telltale-spelen gör det ju. Precis, och jag, jag kan säga att det är lite samma sak i det här. Det är inte så att du kan springa runt och skjuta. Nej, nej. Eh, som i många andra spel. Jag vet, Resident Evil 6 var ju lite sånt. Mm. Eh, som kunde vara action. Och sen kommer det en cutscene Och mitt i cutscenen så är det helt plötsligt R1 och R2 samtidigt. Till exempel. Ja, och eh, du, måste, du, du klarar det inte på första försöket. Utan ja. du måste vara beredd på att det ja. kommer ditt andra försök. Eh, det tycker jag är ett exempel på en sån dålig quicktime-event. Mm. Då är det stor skillnad när det är som är ant Dawn är en del av hela spelmekaniken. Fighten med Crowser i eh, firan, Resident Evil 4 <laughs> är också det, det är katastrof Men det är generalen med knivarna där. Ja, det är så ja. jävla sekt. Mm. Det är svårt också. jag Ja, mig. det är det. Jag tycker det är svinsvårt. Mm. Plus att mina Gamecube brukade hänga sig på just det stället. När ja, ja. står Ener has occurred, bla bla bla. Läs in, instruktionsboken och eh, ät skit i ja. djävulen ungefär. Och sen tror jag också, det här med äh, story, ska man nog gilla också. Mm. Att det blir lite så sådär... Äh, det är precis som att det är några som det är en psykolog som sitter och pratar. Mm. Och så berättar man, ja, men det är någon som berättar. Kan man säga, ja, men jag känner så här, jag agerade så här. Och sen får man spela det momentet. Sen får man spela ett moment och sen pratar psykologen om det. Det är liksom mm. så banorna är uppbyggda. Ja, okay. Och äh, jag tror att... Äh, det är lite som i Silent Hill Shattered Memories. Ja, just det. Och jag tror också att um, om man känner att jag gillar inte alls historie-spel mm. så att man liksom lägger undan kontrollen när den här psykologen pratar för att mm. man bara vill spela då tror jag att man missar lite. Mm. För jag tycker att det är för genren mm. ganska välskrivet. Ja. Sen så är det ju inget Pulitzerprismaterial så sett, men, Nej. men det, det försöker du inte vara heller. Det, behöver, det försöker du inte vara heller Nej. Och eh, jag såg också att Antildon eh, var med på eh, Steamrean Steam ja. Som har börjat nu De kör ju rea typ varannan vecka <laughs> I någon form så Ja, de har ju alltid såhär specialerbjudande Varje vecka mm. Sen så har de såna här deals lite då och då Ja, och eh, den stora är ju Naturligtvis sommarrean Men sen brukar det alltid vara någon på hösten också, och sen en kring jul. Så nu är det väl två rea då, gissar jag, inom loppet av bara några månader. Ja, ja, visst. Men nu är det Halloween-rea, och uh, until dawn, såga, fladdra förbi här. Jag, jag försöker att kolla upp det nu när jag ändå sitter och har Steam framme, men fan, jag får inte fram det. Men vi får väl ändå räkna med att det är ganska bra procent procentrea, så att man kan få det för ett schysst pris som man... Är intresserad men är kanske inte beredd Att betala fullpris för det ja. För det är i alla fall inte jag När jag hör när du berättar om det Nej Bra, det var det jag tänkte Börja med här i alla fall Men jag tänker att jag kommer också utgå Lite från lite rekommendationer utifrån Att det är rea på Steam Nu vill jag absolut inte göra reklam från för någonting Utan Nej. bara eh, Nej, vi, Ser det som rekommendationer Vi, vi kan väl säga så här Det finns ju ett gäng olika butiker och jag tycker de där butikerna har reor lite då och då ja. Jag tror till exempel att Epic Store har en rea nu också Om jag inte minns helt fel Så vill du hellre köpa där Så tror jag att det brukar vara Ungefär samma titlar som ligger på rea Ja, då kan man jämföra helt enkelt Ja, det kan man För ett som jag blir väldigt sugen på Som jag eventuellt köper Vi får se hur det blir Men det är ju fredag den 13. Mm som, fan, släpptes det förra, för förra året där någonstans? Vi sitter, vi sitter bara och flin. Nej, men nej jag, när nej, det släpptes. Jag, nej, jag hör vad du säger, men nu noterar jag nej, Antill Dawn finns inte ens på steam och det finns uppenbarligen inte ens på PC, så Glöm Steam. jag ville bara ha det sagt så ingen, <laughs> ingen letar ihjäl sig, det var bara det Okej, okay, men då är det konsol då ja, som gäller Ja, då är det, det konsol som gäller ja, ja, Men det är väl en rekommendation så god som någon annan Absolut Men det som fascinerar mig med, med fredag, den trettonde, så det mm. inte snubblar på mina ord här nu Är ju att det är ett multiplayer-spel Ja Jag själv är ju ingen jättestor sån multiplayer-spelare, men det här har ju en twist så att säga Ja Istället för krigssimulatorer Som har sportupplägg Nu låter det som att jag på något sätt försöker Göra ner de här spelarna Men det ja. är ju det det är mm. Och de gör det bra ja, Call of Duty kom det ju ett nytt här Jag är helt övertygad om att Det är svinbra Men om man inte vill panga och kriga Så är ju fredag den 13 Väldigt lämpligt för Halloween Och det är väl, man matchar väl med ett gäng Andra spelare ja, Över nätet och de har, några är lägerledare För Camp Crystal Lake Som mm. i filmerna helt enkelt Och en tar rollen som Jason Just det, så är det Och man kan ju räkna ut med Och en bit krita <skratt> vad det går ut på om man har satt de här filmerna <skratt> ja. Men för den som emot All förmodan inte vet Jason dödar alla utom en ja. I filmerna i alla fall ofta mm. Och det är väl det som är tanken i det här spelet då. Att den som har Jason Ska leta reda på alla lägerledare och eh, ta död på dem. Aha. Och Jason vinner om alla dör. Helt enkelt. Mm. Och jag tror att man får turas om med att vara Jason. Okej. Okay. I den gruppen man eh, hamnar i. Ja. Går det runt hela tiden så? Ja. Precis. Och sen kan det ju vara Jason från olika fredag och den trettonde filmer också. Okay. Det kan ju vara han från tvåan eller från fyran eller... Jason Goes to Hell tror jag också Det kan vara den varianten också Den ser ju jävligt grotesk ut När vi gäller Jason i den här filmen <laughs> ja. Och det är ju Ett jävla roligt upplägg Med att du är på Camp Crystal Lake Du måste hela tiden gömma dig Och den som är Jason tror jag inte kan springa Som man gör i filmerna Nej. Däremot så kan du ju se okay, Var på den här kartan på radarn finns det lägerledare Då kan du teleportera dit istället Ja. Det är ju en förklaring till varför han går så jävla segt med helt Plötsligt kan dyka upp framför någon ja men det är rätt roligt löst faktiskt Ja, jag tycker också det. Jag tycker det är briljant Och sen ska du väl försöka hitta någon form av tillhygges Som du kan försvara dig med Eller hoppa ut genom fönster Eller försöka hitta en motorbåt Och ta dig därifrån mm. Så att du tar dig ifrån kartan Så att du rymmer mer eller mindre Eller om du lyckas ringa polisen tror jag du kan göra också Okej okay. Då kan man ju som Jason gå till en telefonledning Och sabba den till exempel Mm och jag kan tänka mig att det är jävligt creepy att köra det där. Ja. När Jason dyker upp mitt upp i allt och det är ingen AI eller någonting utan det är en annan spelare. Och du kommer aldrig kunna bestämma dig för vad det är för strategier du ska köra utan du måste ju kunna fatta snabba beslut. Ja. Och då blir det ju jävligt mycket roligare. Ja, det låter väldigt nervigt som du säger. Mm. Och det här är väl ett sådant spel som har blivit i alla fall var när det släpptes ganska. Det blev ett riktigt sånt streamingspel. Det var många som streamade på mm. Twitch och Youtube och allt vad det heter. Um, trots att det fick ganska mediokert betyg så, där, så verkar folk ha haft väldigt, väldigt roligt med det. Ja, och det kostar ju vad kan det vara? 80-90 spänn mm. nu eller någonting. Så det, det kan det ju vara värt. Ja, ja, visst. Jag skulle nog inte vilja köpa det här för full pris. Nej, Men nej. en hundring, det är ju fika pengar mer eller mindre med dagens priser. ja. Så det skulle jag nog fan rekommendera. Jag är lite sugen på att köra det faktiskt. Yes. Ja, ett annat spel som jag faktiskt nu vet är med på igen för att jag såg det förut. Mm. Det är det här, kommer du ihåg det här spelet som heter Limbo? Har du mm. spelat det? Jag man har är, sett det har jag gjort. Mm, man är den här lilla lilla pojken som ska springa och lösa olika små pussel. Mm. Plattformspel är det? det? är ett plattformspel. Men, ja, tänk att det inte är pusselspel som i den bemärkelsen som Dr. Mario. Dr. Mario. Men det är ju ofta så här, flytta lådor, dra i spakar, få dörrar att stängas, öppnas och så vidare. Mm. Precis -so och nästan. Ja, visst. De tidigare, det mm. kan man absolut säga. Men det är ju verkligen så där. Bakgrunden är egentligen dimmigt grå, och sen är allt annat egentligen bara svart. Mm. Så det är ju verkligen tydligt som skräckkänsla. Och i ju emellan oss också så ganska otäckt Och creepy mm. Det är en jävligt läbbig spindel Med eti-män till exempel Som liksom så där: Det är någonting med hur de rör sig Som verkligen sätter igång den här skräckkänslan I alla fall mm. Även om man inte är rädd för spindlar Som jag, inte speciellt rädd för spindlar Nej, jag är inte Men det, det är något när de här stora benen kommer här ah, ja. som liksom, Det sätter stämningen perfekt i alla fall jag har ju sett ganska lite på det så jag ska väl inte uttala mig för mycket. Men jag får lite Tim Burton vibbra det. Absolut. Det sa du någonting. På det sättet som Tim Burton gör den här Nightmare Before Christmas till exempel, som också har en sån fin känsla. Egentligen den Batman-filmen han gjorde också, som också känns lite mörk och grå. Jag tycker nästan alla hans filmer känns väldigt halloweeniga. Så är det. Och så har vi ju den som heter Sleepy Hollow med Johnny Depp. Mm. Och Edward Scissorhands eh, tycker jag och också Och Edward Scissorhands, ja, vi kan, kan, komma många, kan komma på hur många som helst det, det, det, det kanske är det vi skulle ha gjort, bara prata till Burton-filmer när det är Halloween Ja Fast det tar vi nästa år <laughs> Ja, det kan vi göra Om vi inte tar, då är det 2020, om vi då ska ha Halloween-special 20 Så var det nästan Halloween eh, 20 år senare, eller alla fan den heter, den filmen Ja, H20 Ja Och H20 Resurrection, Ja, det kanske de heter. Ja, men kommer väl två där. Uh, ja, men Limbo, om du gillar det är ett indiespel så är det inte speciellt långt. Däremot så känner jag att det är precis så långt som det klarar av att vara. För det blir ju lite enformigt. Mm. Både i hur det ser ut och, uh, ja, och så vidare. Och uh, det värsta är nästan... På de här olika sätten som den här lilla pojken kan dö på. Det är så <laughs> jävla brutalt. Allting från att ramla ner på sten. Bli spetsad. Trampa i liknande saker. Så är bara... <laughs> Och så är det så att du börjar om från en... Eh, save state typ direkt. Ja. Eller inte en save state. -typ. Checkpoint. Checkpoint. Du väljer den inte själv förstås. Så ja. du, checkpoint. Så det är också så sådär... Eh, det är som är jobbigt med sådana spel tycker jag. Ibland att uh, tänka att det är tre, fyra pussel som även om man kan dem, så är de inte speciellt roliga att spela om för många gånger. Nej. Så att man verkligen måste lära sig och lära sig och lära sig. Och till slut kommer man förbi. Mm. Bara för att dö igen. Och få göra om liksom, hela steget. <laughs> uh, så det sköter det här spelet väldigt bra. Mm. Så checkpoints är de ligger perfekt. Det är, det är faktiskt rätt skönt. Man kan ju bli jävligt trött på om man har nästan klarat ett pussel 20 gånger. Vet exakt vad och hur man ska göra Men det går inte för att det är någonting Som är lite vajsing Och sen så blir man för Ivrig mm. Och blir lite sämre på spelet helt plötsligt För att man jäktar för mycket Exakt och då vet jag inte om det är mig eller är fel på Eller om det är spelet Men jag utgår ifrån att det är spelet är fel ja, på absolut Jag tänkte på två andra spel som har kört rätt lite Men i alla fall tillräckligt mycket För att ha en uppfattning om de är Halloween-kompatibla eller inte ja. Och det, det rea på de här också Kostar inte så mycket Just nu heller Sen en liten varningens finger Att det inte säger att det är skitkul Men det finns alltid någon där ute Som är, är nyfiken och vill testa Det är väl Det är väl hög tid att testa dem nu När det är rea För att mm. jag, jag skulle nog inte rekommendera dem för full pris, Men de är kul att sitta och latch spela lite Yes det första är The Forest. ja. De här spelarna är typ samma grej. Mm. Det är lite survival. Um... Ja, det är vad? The Forest och uh, Seven Days to Die. Seven Days to Die har jag ju snackat om tidigare, men jag tänker ta det en gång till. Ja. The Forest var då kraschar de ett flygplan. Ja. På någon ö någonstans med skog. <laughs> och uh, du är någon sån där survival människa så du kan ju bygga små kojor och tält och. Ja, och ju längre du kommer i spelet så kommer du kunna bygga små hus i och såna här grejer. Ja, just det. Och det är ganska kul att gå och samla så crafting spel, alltså vi har ju Minecraft är väl liksom den stora förebilden för båda de här spelen. Det är crafting och det är survival så du måste jaga lite djur och kanske tillverka en pilbåge och så vidare. så kan du göra kläder av huden såna där grejer. Jag tycker är ganska kul att latcha lite med. Men inget av de här spelen är nog något sånt där som jag har försökt att klara eller ta mig vidare i någon story. Utan de har mest varit för att slappna av och bara köra lite grann och bygga saker eller sådär. I The Force så har du ju en son som har försvunnit som du ska leta efter, men det skiter man ju Det är mycket roligare att bo i en koja i skogen och hugga träd och hugga ner. Fan, det är... Det tänkte så de här invånarna i Resident Evil 4 de är lite såna. <laughs> Okej. Okay. De, de har något infödingsliknande beteende och är zombies på mm. samma sätt. Ja. Som man ska slå ihjäl mm. och så tar man deras Men de är ställe. inte spanjorer då. Nej. Nej. Det är de inte. Jag vet inte vad man ska klassa dem som. De är ju inte människor Nej. tror jag så utan de är väl infekterade på något sätt och eh, väldigt Clive Barker eh, mm. Aktigt på något i hur de ser ut Seven days to die är ju lite samma stuk Fast då är det ju zombie apokalyps ja. Men att du ska på något sätt Hitta prylar så du kan fixa lite vapen Och framförallt att du ska barrikadera dig ja. I något gammalt övergivet hus Någonstans Som jag tycker att Konceptet är kanon ja. Barrikadera sig tycker jag låter roligt <laughs> Det är det man gör ja, Men det är ett bra uttryck Ja det är det ja. Spika igen fönster och försöka bygga lite murar och ståltråd och taggar och allt möjligt så ingen kan ta sig förbi och sen ska man se hur länge man kan överleva om det är sju dagar eller vad det är. Jag har inte klarat mig så länge. Men det är också kul spel att gå och utforska det här lilla samhället. Det är som att du är i en liten småstad ja. så att du kan gå runt och kika runt i andra hus och leta efter lite proviant eller vad det nu kan vara som du behöver för att överleva de här sju dagarna. Mm. Och eh, jag skulle nog absolut inte rekommendera konsolversionen, för den, eh, den är ungefär lika bra som det är att köra in två spikar i ett vägguttag. Ooh. Det kass. Det är inte bra. Då får man se så att säga, en kyss. Ja. Det... <laughs> ja, jag, jag vet att du gillar det också. Det är ju <laughs> en kyss. Han fixar en kyss. Som en släkting till mig fick när han skulle greja med spisen, så att han Flög baklänges in i skåpsluckorna. <laughs> ja, det, det var vad om man fått sin kyss. Ja. Men PC-versionen är helt okej. Okay. Mm. Det ska väl tilläggas. Ja. Så det kan man ju göra. Det kostar ju under 100 lappen. Så fan, testa det vet jag. Mm. Har du någonting... Eh... Ja, vi kan väl ta något som är egentligen är helt annorlunda då. Som mm. kanske snarare är att... Eh, eh, inte skräckspel på det sättet Utan kanske mer uh, Action med monsterliknande Fiender Det är det spel som heter Killing Floor 2 mm. Jag vet inte om du har hört talas Om det Jo, jag tror att jag har fått det på Playstation Network Någon gång mm. och uh, eventuellt på Humble Bundle också ja. Tänkte jag att det är lite som uh, kommit för ett gäng år som heter Left 4 Dead mm. uh, Det är Man spelar tillsammans med uh, ja, man är fyra stycken personer som ska hjälpa varandra Och så I Left for Dead, som också kan nämnas då Serien Zombie Apokalyps Och så ska, ju, ska ni tillsammans Med olika egenskaper ta er Igenom olika banor mm. Jo Och det Som är häftigt med det, det är att alltså, Det går inte att bara meja ner zombies I Left for Dead, utan det är verkligen det taktiskt att Vi dödar den här gruppen, då kan vi ta oss igenom här Och ta oss ut den här vägen Och så vidare mm. och vidare det här är väl liksom... Killing Floor 2 är väl mer tung action. Mm. Liksom lite nästan så här i FPS-genren med Doom. Alltså du skjut på allting som rör sig. Lite ja, den känslan. Bästa. Men ändå eh, så måste det vara samarbete mellan fyra personer. Mm. Och så tror jag att det är tio stycken sådana här eh, waves med fiender som du ska ta dig igenom. Och så mm. i slutet är en stor boss. Och då... Eh, får du pengar och så kan du köpa nya vapen och sånt till den karaktären du har valt. Och då kan du spela eh, vågen med svårare fiender och så vidare. Så får du ju bättre och bättre grejer på det sättet. Jag får sådana här Smash TV-vibbar av den förklaringen. Visst, varför inte? Fast här framgår det inte att det är en talkshow då. <laughs> Utan nej, här... nej. <laughs> ja, äh, ja. ro Robotron X och mm. Smash TV gör de här fast i eh, FPS. Ja, och eh, de här spelen har ju blivit lite populära på senare tid. Jag vet mm. inte vad de kallas eller så, eh, vad genren är. Det finns ju ett namn för den givetvis. Men eh, Just Killing 4 2 det är ju liksom monster och den typen av fiender. Mm. Så det är möjligtvis att det skulle kunna passa. Om du gillar monster så kan du spela det ikväll på Halloween då. Ja. Eh, sen vill jag ju absolut nämna att Resident Evil 2 remaken har 50% rea. Det är bra det. Ja, och har du inte köpt det än så fan gör det nu för att det är ruskigt jävla bra. Det är i min topp två som kandidat för årets bästa spel. Det är bra det. Mm. Så det, det har vi ju pratat om så det är ju inte så mycket mer att säga mer än survival horror när den är som bäst. Mm. Så att ja, jag tänker att jag flikar in Med det jag, jag ska nog fan köra igenom det igen nu Jag blev så jävla sugen nu när jag såg att Det var på rea och jag köpte det för fullpris. pris Du spelar spela där. igenom det som en tofe den här gången då <laughs> Eller vad fan det nu är Ja vad fan finns de med Ja det måste vi de göra Ja jag tror det faktiskt Det är nästan så att jag borde kolla det Jag har ju inte låst upp allting och så då, i det spelet Om det nu är så mycket att låsa upp Mm. Det har jag faktiskt inte reflekterat över Det kanske är det jag ska satsa på att göra ja. Men ett annat spel som jag har spelat hemma hos vår gitarrist Mitt i natten Och så är det två jättestora högtalare för 200 000 paret Och jättestor, fin projektor och duk mm. Så satt han en dosa även på mig Och så körde vi Outlast 2 Åh fy fan och, de är ju äh, ruskiga, de spelen Det, det är fan äckligt alltså. Ja, det är äckligt på riktigt ja. uh, För att uh, jag kan ju spela många skräckspel Och känner liksom inte att jag blir sådär Jätterädd Men uh, här är ju en sån uh, Utsatthet du, du har en kamera, ja. det är det du är utrustad med Och uh, det är väl också en helikopterkrasch I tvåan ja, I tvåan, mm. okej okay. Och uh, du hamnar i någon by med någon uh, religiös sekt och religiösa sekter, det vet vi allihop Att det är ju skit, läskigt När de knackar på dörren och ger en tidningen vakna mm. Har du sett han som Blir så jävla skrämd på Twitch När han spelar Outlast 2 Nej, det har jag inte sett Han, säger, han sitter typ Det ser ut som att han har sin eh, Rigg nere i källan, mm. Så sitter han och spelar Och han, man ser ju på honom Han är så jävla uppe i varv mm. Och sen när jag reter Han lägger ifrån sig dosen. Och prata lite med sina viewers Och sen typ att han ska gå och hämta uh, lite, Något att dricka eller någonting Så vänder han på stolen Och ska gå iväg Och då står hans Alltså en meter ifrån hans ansikte När han vänder sig om Så står hans son där Och bara stirrar på honom Och säger ingenting <laughs> Och sonen är typ tre år Han bara skriker här. Rätt ut ungefär Och barnet då blir typ ännu räddare Men så ser han såhär Och så får han sitta och krama om honom Och så tittar han in i kameran och så ser man bara på honom Han har aldrig varit så rädd i hela sitt liv tidigare Det är jävligt roligt faktiskt Och jag förstår det mm. Vi, Så jag tror det finns ju på Youtube Outlast was Scared by my own child Eller någonting där heter det Ja, det måste jag fan kolla upp sen mm. Nej, för Du kraschar med en helikopter, man är väl två stycken som ska göra evind Om man gör någon reportage eller vad fan det kan vara För du har en kamera med dig ja. Och så um, blir man ju separerad och så ska man ju försöka leta upp den här Och då kommer det till någon eh, motorsågsmassaken by nästan mm. Där det går runt helt strukade människor och som... Eh, Kommer att ta död på dig och ser det. Och då ska man ju så här krypa i mörkret ganska nära dem också för att inte för att kunna ta sig förbi dem och gömma dig på ställen. Och behöver du ha någon form av night vision, så får du kolla i kameran. Mm. den har ju inte oändligt med batteri. Nej, exakt. du är så, så jävligt är det också. Plus att vissa grejer ska du ju filma också. Som du gör en dokumentär eller vad fan det är. Mm. Så du behöver få med grejer i kameran också. Och så alltså, det här är ju så. Skinkknipande <laughs> Jävla läskigt så Vi körde det i helgen För det är ju också Någon sån här jäkla kyrka med Och det, det blir så jävla äckligt När det är såna grejer Och man smyger runt i hus Och folk letar efter den hela tiden Och du har ingenting att värja dig Mot dem med eller någonting Utan då, man får gömma sig I någon tunnel eller någonting Och titta ut ett litet hål När de går förbi och När de letar efter det Och de upptäcker dig och det Ja, jag får rysningar när jag tänker på det. Vi körde det i helgen, också sent på natten, också jättehögt ljud på de här högtalarna också. Vilket gör att det blir ju fruktansvärt vidrigt när det gäller ja. grejer. Och då vet jag att jag smög som fan på någon veranda. Och så står det någon kärring och liksom sjunger. Ja, det är något med sång också kan också votäkt. Ja, hon står och sjunger och så märker jag att jag går förbi en bara när hon ser mig inte för jag är i mörkret så följer liksom hennes ansikte efter den hela tiden när hon står och sjunger. <laughs> och då blir så där. Nej, det var inte kul. Och sen helt plötsligt så bara kubbar hon efter mig. Och då höll jag på att drida ner mig. Jag vet inte, fint inte bra för blodtryck och så vidare och sånt där. Nej, och så gömmer man sig i någon tunna och så går de förbi och hittar den inte. Sen helt plötsligt så okej, okay, nu är kusten klar, nu är hon borta. Då sliter hon upp det här jävla locket på tunnan och drar ut den. Då stänger jag av. Vad nej jag klar inte detta? Nej, jag... mina nerver är nej, nej. nej, jag klandrar det absolut inte på något vis. Och så smäller det i de här högtalarna också som man flyger så är det sån mm. subwoofer som skakar liksom skinken av en också i soffan. Mm. Det var ju så när jag hade, jag vet inte om man, säger man bose eller Boss, nu, de högtalarna jag hade en gång i tiden. Och, bose uh, Ja. Eller uh, Ja, jag tror att det ska vara, det är något sånt här superspeciellt uttal egentligen tror jag. Då säger vi bose ja, uh, mina bose högtalare uh, Och jag lät uh, uh, Hamid testa Slender för första gången. Ja, Han ska gå också. och springa och leta efter de där lapparna. Och så hade jag ju krämat på som fan På ljudet med de där högten Och första gången jag hade det hade så Kommer jag ihåg att han och Rickard hade med sig Lite Burger king med lite sån här där -grejer i hela lägenheten Han <laughs> får upp och slog knäna i bordet så <laughs> Men det är likadant Det är också framförallt kanske Vet att ibland kan det vara skillnad Tycker jag på De säger att nu sa du Det var sånt jävla ljud i de här högtalarna mm. Så att man egentligen blir minst lika rädd för att ljudet blir högt Jaja. Alltså du fattar ju uh, nu Både Outlast och Slender har ju det här också Att det är själva stämningen Du berättar hon står och sjunger mm. Och följer efter den med blicken uh, Så de gör ju det bra Ibland mm. är det inte bara det där höga ljudet Alltså en onödig jumpscare egentligen nej, nej. Som skrämmer skiten nu där Utan de kombinerar ju det där med situationer Som verkligen är hotfulla för din karaktär då. Mm det är viktigt också i ett skräckspel, så tycker jag. Ja, och jag börjar gilla mer och mer skräckspel också- när du inte har en hel jävla arsenal med vapen. Det är ju en sak i Resident Evil- och du måste ändå på något sätt hushålla med din ammunition- men du kan ändå försvara dig- förutom mot Mr. X då i remaken på Resident Evil 2- vilket förstärker skiten ner sig i paniken ytterligare. Men just när du inte har något vapen- och du vet att det finns bara en sak att göra det- att dra härifrån- det gör- så jävla äckligt Det var det jag skulle komma fram till <laughs> Men nej, jag vet inte vad det är Det var samma när jag körde eh, Silent Hill, Shadow Memories Det mm. var ju också så Man har ingenting att värja sig med Men sen är det också det här att När det går runt Så händer det ju egentligen Men eh, nu får du hjälpa mig, Shadow Memories vad är det du och jag har kört? Ja, det körde vi på Wii Mm är, de gör en grej av mobilkameran. Lite så. Ja, e, ja, bra. Så att jag är bara med. Du hör att det är någonting bredvid dig, men eh, du vet inte fan vad det är. Mm. Och sen eh, så tar man fram mobilkameran så kanske det är ett barn som sitter i en gunga. Mm, det är den första nästan, tror jag. Ja, och då känner man ju hur det ryser i hela ryggen. Mm. Att det kröker sig, som att någon drar knogarna över ryggraden på en. Ja, tala inte om det, det är den värsta känslan som finns <laughs> Och när du tar kort med mobilen så får du ett meddelande på mobilen Och då ska man ju ta Wiimoten och sätta mot örat Och så hör man när barnet pratar Och det är ju så jävla creepy <laughs> Ja, det kan man väl lugnt säga Och sen så fryser hela den här världen till is Och så har du en bana som du måste springa Det blir du jagad av det ser ut som, Ja, det ser ut som marionettdocker ungefär ja. Som ändrar sig beroende på vad du svarar på psykologen som man pratade med i det här mm. spelet också så att, nej men är det någonting man egentligen ska kolla efter om man vill skita på sig om man har käkat lite för mycket ägg på morgonen så är det ju spel som Outlast där du inte kan slåss eller någonting utan du måste bara försöka ta dig förbi när skiten <laughs> bokstavligt talat vet vad det slog mig nu helt plötsligt Nej. Vet du vad jag tycker är rätt eh, creepy emellanåt? Det är faktiskt något så enkelt som spökhusen i Super Mario. Ja! Fan, man skulle fan kunna spela igenom några sådana. Ja, jag tycker spökhusen i Super Mario 3D World är ju de bästa. Mm. Och ja, det, det jag kommer att tänka på det är i Super Mario World. Mm. Nästan är spökhusen måste vara varit med första gången det va? Ja, ja. jag tror det. Det är väl nästan spökhus i trean, fast det är de forten som har spöken. Ja, just det. Mm. Så spökarna är ju med i Super ja. Mario 3, men spökhusen gör sin första debut där på mm. Super World. Ja, det tyckte jag att det är ett fantastiskt litet soundtrack som faktiskt följer med in i den på Mario Kart. Ja. Det är Super Nintendo som också har nästan samma soundtrack och lite... Det mörker över sig och med spöken ute på banan. Och mm. Så det tycker jag väl man kan säga. Vill man bara få köra igenom någonting och få lite Halloween-känsla väldigt, väldigt snabbt så fan, kör lite spökhus. Ja, eller för så. den delen om du har Mario Maker ettan eller tvåan så kanske du säkert letar ja. fram lite spökhus som folk har gjort. Ja, men Super Mario är fan bra Halloween-känsla emellanåt. Mm. <laughs> för du kan ju inte döda spöken om du inte har en stjärna. Nej Sen tycker jag alltid att de ser så sjukt jävla Obehagliga också ut Särskilt de stora, när man står vänd mot dem Och de liksom är stilla mm. Då tycker jag att de ser sjuka ut Och när man vänder sig om så ser de ju Perversa ut istället när de är Så det är de <laughs> två formerna de har Men ett annat spel som dök upp på Steam-rean som också är ett sånt där spel som kanske inte är nödvändigtvis superläskigt men det är väldigt mörkt och höstigt och väldigt halloweenigt det är Alan Wake. Ja, absolut. Har du kört det? Det har jag kört. Det körde jag igenom för några år sedan. Jag såg att det kostade typ 30 spänn eller någonting nu. Mm. Det blev jag rätt sugen på ja. att tanka hem. Och Från hör. Max Payne-utvecklaren. Ja, så är det fan, ja. Remedy. Som kommer med ett nytt Control nu som har fått fina betyg. Mm. De har jag missat. Eh, sen, eh, eller, va, Det var inte de som gjorde det Max 3 va? Nej. Det var Rockstar som gjorde det. Ja. Men de gjorde ju ett som kom för några år sedan som jag inte riktigt eh, minns vad det heter nu. Men som jag körde igenom för att man fick det på Handel Bundle. Mm. Eh, som byggde sin grej på att... Eh, det var några halvkända Skådespelare med Jag tror han i de här tre första x -Men filmerna ja. Så är det en karaktär, är det Ice eller Iceman Han heter Han som spelar Iceman tror jag det är med Som är med mm. i det Remedy-spelet Det som det bygger på är att Det skulle ännu tydligare vara Ett mellanting mellan Spel och serie Så det är det ganska långa avsnitt Att titta på mellan banorna Ja så Jag tror att det är fyra halvtimmes avsnitt Eller något sånt där ah. Eller i alla fall över timmen totalt Och det var väl kanske mindre lyckat Även om jag hade rätt kul i, Med action i det spelet mm. Så tyckte jag att det var Tio timmar att liksom ta sig igenom ganska linjärt Och lite coola effekter att använda Det är inte särskilt svårt heller Eller, vi, nej vi pratar inte om Hela Wake längre Nej, jag bara flick in med det här mm. Att Remedy har gjort lite andra saker efter Max Payne Ja <laughs> Fan, helt Nej men det var ju Alan Wake du, Vi skulle prata om Så vi fortsätter väl med det. Men, men det är ju också ett sånt spel som Vad, vad kan det ta Mellan fem och tio timmar att ta sig igenom Säkert Och det är, är lite Twin Peaks-aktigt mm. Och det är väl meningen att det ska vara det och de kör väl en grej, om det är så jävla länge sedan nu, men visst är det en grej med ficklampan va? Mm. Att man kan... Det är väl de här fienderna, alltså det är ju inte zombies eller något där, men Det är någonting... Som skuggor nästan. Ja, precis. Och de tål inte ljus. Ja. Så att man får ju lura in dem i någon som lyser, eller så har du ficklampan. Och när du har lyst på dem tillräckligt så blir de känsliga för pistol, så då kan du skjuta dem. Mm. Men annars så går ju skotten rakt igenom dem. Så du måste lysa på dem så att de blir känsliga Men nu fick jag en känsla, jag pratade om att det här spelet, andra spelet jag pratade om Att de drog det rätt långt med storyn i det, till och med att det var inspelade tv-episoder nästan Det är det ju i Wake. Ja, så. visst är det något liknande i, i det, att ja. man, ja, det började redan där med andra ord Ja, ja men så här, förra gången i Wake ja. hände det här Mm och sen så kommer det ett nytt, som ett nytt avsnitt. Ja. Det är ju samma i Resident Evil Revelations. Mm. Är det det på båten typ? Ja, det ja. är det. Det är också ett svinbra spel. Ja. Som jag undrar fan om inte jag köpte det förra Halloween till Switch. Mm. Så köpte jag en sån samling med ettan och tvåan. Ja. Det, det är körde... väl också lite mer... Eh, om man säger det, att både 5 och 6 var väldigt action-tunga så är det väl det här lite mer klassiska Resident Evil, va? Ja, det är det. Ja. det Revelations är ju betydligt bättre än vad 6 är. Så det var ju... tyckte det var schysst att de släppte det på konsol för det var ju till 3DS från början. Ja. Men eh, jag tänk, kan tänka mig att de eh, släppte det till konsol eftersom Resident Evil 6 kanske inte blev riktigt som man hade tänkt sig. Nej. Inget dåligt spel, men... Eh, Nej, det blev väl lite så att det blev så jävla hatat av många Och jag vet att jag försökte till och med ta platen på det mm. Tröttnade ju när jag insåg hur jävla lång tid det skulle ta mm. Men jag tyckte liksom att köra igenom en gång De tre, fyra, lite ja. hur man nu räknar Var ändå helt okej okay. Jag tyckte ja, att Leons är... del var bra Den är jag faktiskt bra på riktigt mm. Det är nog Chris del som jag var minst nöjd med Ja. Eftersom man har nästan Det är i början där Innan man kommer in till det jävla stället Vad fan det nu är När du är ute i någon stad Alltså jag får nästan andra världskriget Vibbar med, ja, ja, med stadsruinerna Och slåss mot det stort monster och skit Att man har nästan som ett Call of Duty upplägg i action mm. Men du har alltid samma brist på skott Som i mm -hmm. survival horror spel ja. Så att de lyckades <laughs> inte få till det Nej, så exakt bra. Men eh, där får ni väl lyssna på vårt Resident avsnitt så går jag igenom exakt det som jag sa nu. Mm. det gör du. Så Alan Wake, vad kostar det? 30 spänn eller någonting? Så det är ju väl värt att sitta och köra igenom. Absolut. Inte det bästa, absolut inte. Det var ju graft överhypat när det skulle släppas till Xbox 360. Mm. Det blev väl försenat några gånger också, vilket också gjorde att nu finns det tillräckligt många bra spel på den här konsolen så nu känns det här lite... Inte, obsolet. <laughs> <Exakt>. <laughs> obsolet. Jag vet exakt obsolet Exakt En annan grej som också Innan jag glömmer det ja. Det var bara några dagar sen Som jag låg i soffan med datorn i knät Jag gillar att ligga och sådär Eller sitta här inne i den här fåtöljen Och ha fötterna på den stolen mm. Och äh, <laughs> Och spela med joystick Ja men så var det här om kvällen. Om det var nu i veckan eller om det var i söndags Eller någonting Så upptäckte jag att jag hade i mitt bibliotek På Steam mm. Måste ha fått på Humble Bundle för ett tag sen. Och du vet man har löst in koden Men inte spelat spelet ja. jag Har ett gäng sådana Men jag blev nyfiken Och så tänkte jag är det här med handkontroll Eller vad är det här För det såg ut att vara det är någon zombie apokalyps som allt annat. Men det var indie och det såg så här pixlig grafik. Det här kan nog vara rätt coolt. ja Och så körde jag det. begrepp ingenting. Ja, okay. Tills jag fattade, aha! För jag satt ju med en handkontroll och tänkte att det var... Något sånt där slaktarspel i 2D mm. Nej, det är att Det är du som har kontrollen Över zombieapokalypsen Sånt är kul Har du spelat Lemmings någon gång? Ja Det här är som Lemmings Fast med zombies Okej okay. Mitt och, andra spel till Super Nintendo Är det så? Ja, jag spelade mycket på Amiga Och PC när jag var liten mm. Men så du har i början i alla fall så har du framför dig kanske ett hus med några ungdomar eller folk som går liksom på stan och så får du titta lite sådana här bra ställen att ja, men här skulle, den här skulle man kunna göra till en zombie för att det går ut på att du ska ta död på alla ja. och försöka ha zombies kvar för det finns ju de som kan göra motstånd och slå ihjäl dem eller skjuta ihjäl dem och så kanske du får tre sprutor så att då finns det tre personer som du kan infektera med det här viruset. <laughs> och sen så går de bananas på ja. omgivningen och förvandlar dem till zombies. Och sen när alla är zombies så har du klarat banan mer mm. eller mindre. Vad heter det här så du? Zombie Night Terror. Zombie Night Terror. Så zombie lemmings för den som vill ha det. <laughs> sen För i lemmings är det så att du får en banan så får du kanske tre stycken gräva rakt ner- Två gräva rakt fram och så ska du försöka portionera ut dem här på ett bra sätt och få så många lemmings i mål mm, som exakt. möjligt. Och det är väl lite <clears throat> samma grej med det här. Sen får du sån här challenge att klara den här banan utan att dö med en enda zombie och sådana där grejer. Sånt som gör att man kommer att spela om samma bana 20 gånger tills man inser att jag skiter i det här. Och sen mm. går vidare. Ja. Och det blir ju absolut svårare. Så får du ju tänka lite strategiskt. Men här är det en med pistol. Mm. då kanske jag inte ska infektera någon bredvid och någon som han kan skjuta ihjäl den som Nej, snabbt utan då infekterar jag honom istället. Eller henne kan det ju vara också naturligtvis som vi ska gå in på det där. Och så käkar de någon annan och så blir de fler och fler. Och sen, ju längre du kommer desto mer olika modifikationer på det här viruset får du. Och det som är för tankarna för mig till Lämning är att de går ju ändlöst och sen får du ställa in kanske vid en trappa, att den här trappan ska de gå förbi eller den här trappan ska de gå upp för. Ja. Den här dörren ska de slå sönder när de närmar sig den, eller låta bli den eller vad det kan vara. Sen, när du kan utveckla det här viruset så kan du göra så att en zombie blir som en overlord ungefär som pekar att nej, gå hitåt. För du kommer till ett ställe där det är någon galen professor som du ska ta död på som öppnar en fallucka i golvet och då går de ju liksom ner för den här luckan och så blir det som att de går runt i cirkel hela tiden Hoppar ner, går för trappan hoppar ner Som Lemmings ja. Och då får man placera ut en sån som säger att Nej, gå inte ner här, gå hit istället mm. Ungefär som den här lämningen som de stoppar dem när de ja. Så de inte hoppar ner för ett stup så här. Ja, precis, med mm. handflatorn åt varsitt fall. Ja. <laughs> och så ser det ut som att han skakar på huvudet mm. Precis Men syndingen kan se när du gestikulerar Ja det är det som gör podd så oerhört bra. när <laughs> man hör hur tyget i din krage när skägget skrapas mot en sån. Ja, så ni får en så målande bild som möjligt av vad det är Joel sitter och ja. gör. nu Så zombie lemmings, eh, zombie night terror eller de tre orden i någon ordning här i alla fall skulle jag nog faktiskt kunna rekommendera. Om man vill sitta liksom mer, inte kanske har de här bliktsnabba reflexerna som kan behövas i vissa actionspel och så där, utan man vill sitta och klicka och bara liksom vara strategisk. Ja. Och tycker mycket om Lemmings. Eller för all del, spela Lemmings. Det är också jävligt roligt. Ja. Men det är nog de rekommendationerna jag har för den här gången. Ja. Skulle säkert kunna sitta och dra tusen spel till som säkert. inte är med på steam Men då finns ju risken att vi tar ett spel som vi pratade om På Halloween för 3-4 år sedan Exakt Men det som jag skulle nog säga är Absolut viktigast att ni försöker få tag på Om ni inte redan har The Resident Evil 2 Ja det, Utan att ha kört det så kan jag väl tycka Att Emil har rätt mm. <laughs> Och det är väl Det vi säger Så är det. Och innan vi slutar Ja vi, jag, jag kommer se till så att det kommer ut redan på torsdag kväll så att lördag 2 november, nu vet inte om jag får annonsera det här men jag gör det ändå, ja. så tycker jag att ni ska lyssna på podden Spelkväll. Podden Spelkväll. En jävligt trevlig podd och de som har en Jakob och Robin i de super mysiga och härliga att lyssna på faktiskt. Ja, du ser så det är, en, det är en jävligt bra spelpodd också så mm. ni behöver inte bara lyssna på oss utan de släpper avsnitt varje torsdag ja. som är våran inspelningsdag mm. så då kan ni ju ta spelkväll på torsdag och fyrka till ögon på fredagar. Ja. Men på lördag så kommer de släppa del två i sin Halloween-special. Ja. Den tycker jag att ni ska lyssna på Gör mm. det De har en jävligt cool gäst Ja, en av de grymmaste människorna som finns Ja, men jag kommer inte avslöja mer än så Men mm. så att jag gör reklam för en annan podd Och det gör jag gärna för att eh, Mer spelpoddar är ju faktiskt Bara trevligt Så är det Och med det säger vi ha en trevlig Halloween Och trevlig allhelgona helg Och tack för att ni lyssnade Hej <hör> <hör> <hör>